Ce premuz de a Asina a primit a, a ședea pentru o nasă înmulțire, Hristos adevăratul Dumnezeu noșu pentru rugăciunile tractate mai necesare, ale Sfinților, săvicilor și întornoa, da, sunt în apostoli. Poate celul într-un simț, părintele noșu, eu am vrut de a învahea Constantinopolul, ale simțului drept să Dumnezeu și părinții, și pentru ale tuturor Sfinților, Că ne viazcă sunt viazcă pe noi ca un bun și de oameni viitor. sute de ani înainte din credincioși trebuia să se întâlnească atunci când era primirea premerilor. Îmi pare rău din toată ființa mea cât de negrișeni sunt oamenii cu cele mai importante evenimente care au marcat în lumea. Au fost războaie în lume, au fost fel de fel de schimbări doar la nivel laim. Dar ceea ce s-a întâmplat în Erestalimul de acut două mii de ani a putremurat și a putreierat în lumea și cel. Era împlinirea prorocii. Erau lucrurile spuse de mii de ani și pentru care Luna tânșa ca o văzut pe lumina soarelui, Acum împlinite. Domnul Hristos, iubiți și iată că s-a arătat în trup, împlinind ceea ce a spus prorocul David, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat în nou. Deci acesta, care astăzi intră în Ierusalim, avea să împlinească Acest stii că El este Dumnezeu și acest Domn, Fiul al omului pus spre lege. Spus sub curgerea timpului, Dumnezeu din veac era și avea să rămână în piac, dar acum era om desăvârșit cu supreme cum este rânduia la oamenilor. Iubiți credincioși, aceste cuvinte trebuiau să fie împlinite cândva. Și nu oricând, ci când trebuia să se împlinească vremea lor. Domnul Hristos l-a văzut în urgerea vremii sale pământări, după botez, cum avea să facă cele mai putremurătoare în unul, în oamenilor poporului mesian. Cu tremurătoare minune care a făcut-o Domnul Hristos este aceea în din lasă, nu cu mult timp, înainte de a-și începe epopeia Golgote. Acest lasă care avea două surori trăiau în Butania și erau prieteni cu Domnul Hristos. Era Domnul Hristos de casa lor. Erau atâta de prețuiți pentru credința și dragostea care o aveau față de Dumnezeu a creșteanilor. Dar Lazar, din o tregea să moare. Era tânăr, a dat o boală peste el și a adus un fel de doi în casă. Maria și Marta erau putremurate de poala fratelui lor iubit. L-a anunțat pe Domnul că fratele lor trage să moară și l-a invitat să vină în sa care l-a avea Domnul Iauiele că fratele lor se va vindeca. Domnul Hristos încă vie puțin prin părțile Par parcă nume să se împlinească lucrurile. Lazar avea să moară în sfârșit vine și Domnul în casa Mariei și a Martei. Ele plânse, purtând dolui, împreună cu ceilalți cetățeni și prietenii lor, îl așteptau, dar dacă mai era tardit când dea Și chiar îi spune una din surori, Doamne, dacă erai aici, fratele lor nostru, nu avea să moară. Din aceste cuvinte își arată nădreștea în Dumnezeu cel În Îl creionau pe Hristos, pe acest bun prieten al lor că este Dumnezeu. Dar mintea lor nu putea să înțeleagă că cel ce a dat să oprească moartea, care i-a răpit viața lui Daltă, putea să o îl redea. Lucru care a să și le întreabă unde este Lazar? Doamne, el este mort și este de patru zile, deja este îngropat. Să mergem la el. Iar el în cingașul lor, glas și în lor, care nu era mai strălucită ca apostolilor, spune, Doamne, nu mai mergem acolo, că i-am trecut să-i groapa după legea noastră și trebuie să spunem, fute de căldurile, timpul acelea l-au trimis în putrefacțe după cum știm bine de legea morții. Domnul Vrisos merge împreună cu da dau placa care era acoperit mormântul, o dau la o parte și apoi îi strigă lui Lazar. Lazare, ieși afară! Iar laser, cum era el învelit într-un cear șar, alt, și legat ca pe un prun, iată că începe ușor, ușor să se îndrice și iese din volum. Această tremurătoare minune s-a dus ca tunetul în tot Ierusalim. Acum Domnul Hristos avea să-și întrituiască cu adevărat toată fața lui Dumnezeu să din cauza că a dat viață unui mort nu mai era a omului. Mai găsim și în mediul Testament proroci, oameni sfinți, care chemându-L pe Dumnezeu cel puterii au înviat mor. Dar aici vedem că cel care a dat să-L pe nu cheamă pe nimeni. Și în numele Lui se face această minună. În al doilea rând, minună, este putreurătoare că Lazar deja mulosea. Acest lucru face Dumnezeu potentă de viitor, ca să stârtească mințile celor îndrăzneți care îl pregătesc pe Dumnezeu în fața acestui iant pe acumpat și păcătos. Un om, după cum spun cercetătorii de astăzi, poate să aibă și o moarte clinică. Dar acesta deja mirosea. Un om în moarte clinică nu miroase, el are viața în el. Numai atunci începe să cadă în putreziciune din momentul când sufletul se desparte de lucrul. În aceeași clipă el deja începe să mirase, dându-se pământului. După cuvântul lui Dumnezeu a zilușorului, din pământ și în pământ le merge. Dar de data aceasta, Lazar, vedem că era intrat între fație. Ce parte vie putea să mai fie în lăuntricul cu trupului lui? fără numai că era mort desăvârșit și nu mai era într-o moarte clinică oamenii steți ai viațul acestea care mai contrazice spre Dumnezeu. Această minune, după cum am spus, a scuduit în temelii sinagoga, nu cea din pereți și a Domnului, ci stăpânitorii sinagogii erau cutremurați de acest lucru. Domnul Hristos când Iată, se apropie Paștele Evreiesc. Trebuia să se supună legii și să-l serveze. Paștele Evreiesc să se servească întotdeauna la luna prin a lui martie. Și luna prin a lui martie a fost a Sau vineri noapte. Din acest motiv, Paștele creștinez se amână cu o duminică peste Paștele Evreiesc. Din cauza că la luna plină servând Paștele Evrei, creștinii nu au nicio părtășie cu evreii. Și atunci se amână în limita minimă peste o săptămână Paștele Evrei, Deci Domnul Hristos avea să vină și el în Ierusalim. Știa că vine spre moarte, după cum am spus în ca trecând. Creul este firii omenești și a oricărei vie ca să privească moartea în față. Că orice ființă vii este dotată de ziditorul său și al nostru totodată cu acel instinct de Se păzăște, e ultimul tar pe care l are omul. Domnul Hristos, om fiind, Iată că nu se înspământă de ceea ce avea să întâmpine în Ierusalim. Moartea lui avea să fie în afară Ierusalimului, dar supliciul până la moarte trebuia Ierusalim să fie. Era vestita cetatea lumii. Nici o cetate din lume nu era mai vestită ca aceea. Era Roma timpul acelui. Era Alexandruia. Metropole în de acestea erau laice. Ierusalimul purta ceva aparte. Ierusalimul lega pământul cu cerul. Simțea orice om, câte păcăln ar fi fost, că în Ierusalim se lucrează niște lucruri deosebite față de restul Dragi că din Domnul Hristos știind că merge pe Mar spre moarte. Cum este și firesc, nu avea să-mi galant, nu avea să-mi în calașcă sau în potopic ca un împărat. De vreme ce a venit în această viață pământească atât de smerit și într-un mediu atât de ostil, tocmai din partea oamenilor, pentru care a și venit în pe din a Maria, avea să și iasă în aceeași ostilitate, în aceleași ocări, înșurii, care a și fost primit pe pământ și a și trăit. Durerea mare este de acum, dragi cădincioși, că se arată omul în adevărata hață a lui. Niciodată omenirea nu a simțit pe propria ei ființă atâta labilitate, atâta schimbare, ca o prescție. Astăzi prins și mâine mai rău decât cerșetor condamnat la moarte. A dat să arate două stări importante pe care le poate purta omul, două stări psihologice. Astăzi exultă de bucurie și mâine are încetată inima chemie. Dar să mergem pe un de mulțumitor. Astăzi a dat să intre pe mine în Ierusalim. Ierusalim era plin de pelerini iudei, care veneau după cum era tradiția lor să serveze Paștele. Acum Domnul Hristos venea din Bitfati, vit, trimite pe, pe trei ucenici, doi ucenici ca să aducă un asid. Le spune unde să se ducă, să-l dezlege că era legat. Acela asin era mult cum neasin și stăteau mândoi legat. Și spune Domnul că vă vor întreba cineva de ce îl dezlegat și luați pe asină, cu asinul ei, cu mânsul ei, să-i spuneți că Domnul îi trebuiește și nu vă va zice nimeni nimic. Lucru care s-a și întâmplat. Domnul Hristos încarică în pe același sim și intră în Ierusalim. Oamenii deja știau despre Domnul Hristos de minunile care le-a făcut, dar minunea cu a cutremurat din temelii tot Ierusalimului. L-a ridicat în picioare, oamenii uitau de foame, de sete, de somn, toate neputințele, parcă nu mai exista un grupul lor atât de eferme. Căutau fiecare dintre ei ca să-L vadă măcar pe Domnul Hristos. Nu mai aveau nevoie de nimic alt să vadă. Atât de, de fulgerătoare a fost vestea în unii lui Dragi credincioși, singuri oameni care erau împânziți și ca să fim pe pasul nostru de-atum ca sepăriștii, deghizați în cei mai buni creștini și nu mă îngăiesc că nu sunt și aici și bineveniți, erau cărturarii, farisei și saduchei. acești erau lucrurorii care voiau să-i dosar de, de moarte restul oamenilor nu mai puteau de bucurie. În inocența lor și în căldura lor, dumnezelească omenaștere, își așteptau haine în fața acelui măgăruș care îl purta pe spatele lui un inocent, pe Domnul Hristos. Apostolii veneau și în gândirea. Îl îmbunzeau și ce putea să-i dea acestui smerit împărat și Dumnezeu? Ce darul decât să-i strige din adâncul sufletelor și grupurilor lor, din toată trăirea lor sufletească cel mai scump și Dumnezeu, dar strigat, o sanată, bine este cuvântat ceea ce este numele Domnului, Ierusalimul de la Cel ce este în brațele Maicii Lui și se rănește din pieptul Maicii Lui și până la cel încărunțit și gârbă, era într-o conglăsuire, ridicându-l în stăr pe Fiul Mariei, Îl arată că Tu ești Dumnezeu, Tu ești încheierea tuturor prorocilor. Acest Domn pe care îl vedem în tine este Dumnezeu, tu închizi ușa tuturor prorociilor, bine ai venit în orașul nostru, bine ai venit să ne salvezi, s-au deschis mințile și-a frunciilor. Iarăși mă la cuvântul spus acum. Singurii care crăpau și scrâșneau din tins de mânie precum mei, erau cei care stăpâneau sinagoga. Domnul Hristos, Duminică, intră în Ierusalim, în aceste posanari. Oamenii rupeau crești definiți, care îndrituiau o tradiție Finicul, având frunza ascuțită, simboliza prin tradiție victoria. Copii, cu bărbați, cu femei, cu putincioși, neputincioși, toți aveau stălpări de finic în mâini, simbolizând că tu ai venit să diruiești ceva. Nu puteau să cricea ce, dar numai acest lucru că îl făceau, îl arăta pe Domnul Hristos că vine să piriască moartea, să viruiască iadul și să-l pe om prin acestui necruțător și nesătur dincol, Ifonie, Iacolului. Iubiți credincioși, Domnul Hristos n avea să moare de din mâna El, după cum a și spus în afară Ierusalimului ucenicilor, Iată Fiul omului se va da mâinile oamenilor, îl vor lua arherei, cărturarii și saduceii și îl vor bazocori, îl vor bate până la sânge și îl vor răsticni. Deci prin acest cuvânt nu se mai poate schiva evrei că ei l-au răsticnit pe Hristos nu-i mai pot lăsa pe umerii romanilor care stăpâneau atunci Ierusalimul între ei l-au nici păgânii, nici închinătorii de idol, ci se arată de pe victima care da să devină, în curând, cine să-l să, să umilească și în să-l răsticnească. Domnul Hristos în primele zile a dat să margă în templul din Ierusalim. Acolo ce credeți că putea să găsească? În loc ca oamenii să fie la rugăciune, au întins mese și acolo făceau târg, cam într un bazar. Între două înconjurate apostoli și răsparnă mesele ocărându-i pe acei evrei, spunându-le... Casa Tatăl nu este casă de tânăr. A dus o mânie cu tremurătoare în momentul acela în preajma evreilor. Cum își permite acesta să ne răstoarne nouă mesele? Și tot atunci se spune Domnul Hristos, această, ca, această casă o voi termina și în trei zile o voi ridica. Spunea Domnul Hristos prorocește, era vorba despre de Biserica Trupului Dumnezeu. E scrășnau de temânie zicând cum acest templu care a fost ridicat în atâta timp, 40 de ani de către Solomon, tu vei trei zile de ridicat? Dar cum de obicei mintea omului când este prinsă în gheala păcatului nu pricepe nici măcar cu un copil, cu atât mai mult putem să-i pricepe ceea aceea de atunci. Domnul Hristos vorbea despre biserica sufletului său. Că voi mă veți omori și în trei zile se va ridica în slavă și în cinste, adică trupul Domnului Hristos care-i pentru iar biserica despre care spune că o voi dărâma, a spus o alegorii, nu că va veni cu turnatocul să derâme templului Solomon, nici cum, ci va credea din că tot una este a o derma sau rămânea pustie. Cum ați văzut și, frații voastre, multe edificii, chiar dacă au o valoare arhitectonică, dacă sunt pustini, sunt moarte. Deci sinagoga avea să rămână pustie prin moartea de ocară a Lui Hristos pe Gogota. Dragi credincioși, această jertfă trebuia să se întâlnă. de acum, vom se săptămâna sărtămâna Sfintelor Patii, când Domnul Hristos avea să usuce acel smochin la care ducând să se ia smochine din el, era stel. și în fața ucenicilor îl blesteamă zicând, imediat să nu mai faci nimic rău." Lucru care s-a și întâmplat înscându-se în aceeași clipă smotindu Domnul Hristos iarăși a vrea să arate moartea sinagogii, a darului ei și rămânerea ei în pustie. Fiindcă așa cum într-o clipă frunzele i-au căzut acelui smochin datorită faptului că el să dea roade și nu a, dat. a fost așteptat, așa era așteptată sinagoga. Dar dacă nu a mai dat roade, a dat să știa altă tale. Acea sinagoga, din credincioși, nu este alta decât mama sinagogii noi, Ceea ce a pățit sinagoga veche, va păți sinagoga nouă. Ce au pățit rabinii de atunci, vor păți rabinii de acum. Că lucrurile acelea care le-au făcut aceea, le se fac acum în Biserica lui Hristos. Oamenii aceia care l-au primit pe Hristos cu acele osanare, Așa frumoasă primire, tot aceea aveau să zică peste câteva zile, ial, iar, răscutnește Iată omul, în ce toleranță poate să te îndureze în scurtă în viață. Astăzi te laude, te ferie, astăzi te ridică pe un de stan, iar numele te înjunghie, mișerește. Acesta este omul dragi găducioși care este prins în păcat. Ne punem întrebarea de ce Domnul Hristos nu a venit un ducipal, un cal frumos, un în porfină. Nu avea cum să vină, că el mergea spre moarte. Oare ce om, ducându-se la un spital, muribund fie, se îmbracă o la o petrecere? Se duce smerit, este jefuit de putere, se duce să cerșească de la un umil muritor un petec pe trupul atât de cârpovit. Și atunci, ce fală trebuia să mai aibă Mântuitorul ca să intre în Ierusalim pe un cal frumos? Ce a încărecat pe un asim, pe un mânt? Iar după mânz avea să vină mama lui. Domnul Hristos nu ca legat ci pe mânt. Aceasta simbolizează cel mai smerit animal dintre toate animalele, este măgarul. Asimil. Avea să arate în ce hal de decadență morală a căzut omul. Mântul, mama, Mânzului simboliza sinagoga poporului daie, iar mânzul simboliza toate popoarele lumii, nu ca că pe asină, ci pe asin, pe mânz, simbolizând că Hristos leapă de sinagoga, nu mai ești că să mai locuiesc în tine, ci îmi retrag darul fiindcă tu mă răstignești dar în red, ca să nu rămână în de unora o idee greșită, nu le apă de Hristos sinagoga propuzisă, că iar a rămas în darul ei atunci, dar darul ei nu mai mergea acum, ci acum s-a îmbătrânit legea și venea legea nouă și se vedea darul noii sinagogi. Deci mânzul care era atât de întărăpnic, adică popoarele păgâne, erau legate ca și mama, ca și sinagoga, ca poporul judaic, mai degrabă să vorbim, prin același lanț al păcatelor, erau copotniță în poți erau cu căpăți scrupuți de către păcatele care le și trăiau și le înmulțau de la zi la alta. Deci Domnul Hristos dacă nu avea să se dea noroadele, din acest motiv în care, că și bine acest mânt. Oare până acum Domnul Hristos a mers cu ceva? Nici cu, Sau cum mergea Papa? Portate pe nici cum, ci mergea smerit, încălțat cu niște sandale și o stănichă pe cale, după cum l-am văzut la fântul ăsta, Dar acum avea să își arate că va încăleca idolatria, va încăleca pe satană, va încăleca pe stăpânul păcatului și va scoate la lumină popoare. Aceste popoare care erau simbolizate prin mânsul a sinei, atât de zburdalnic și neînvățat la juc, avea să fie subjugat impropios, să fie scos din chiara păcatului, spălat cum avea să spună mai târziu Apostolul Pavel, curățat și sădit în noul pământ a dus la noua sinagogă a ca cărei temelie, după cum același om, apostolul bunezăiesc, spunea, este Hristos cel propovăduit în noi. Iar altă temelie nimeni să nu pună că aceasta este cea adevărată. Deci popoarele aveau să vină la lumina lui Hristos. Lucru care avea să se și întâmple de acum acolo după ce Domnul Hristos învingea moartea prin învierea sa a treia zi după ce a murit pe crucea părbocă. Ca să fie evreilor, pedepsa definitivă numai a care au rămas în aceeași împietrire a minții lor, i-a Dumnezeu să facă și ultima jicnirea lui Dumnezeu, nici măcar să-l răsticnească în curtea Ierusalimului, ci l-a scos afară. L-a scos din Ierusalim și l-a răsticnit pe muntele Golgota ca unul dintre cei mai fără de lege oameni pe care i-a cunoscut Ierusalim, Așa îl gândeau pe Hristos. Și nu merit singur, ci îți da încă doi fără de lege acest supliciu, această sentință la moarte a fost dată de către caiapa care era arhereu în timpul acelia, împreună cu tot sinodul lui de arherei și preoți și judecător fiind Pilat care și-a pus parafa de sentință de moartea lui Hristos afară din Ierusalim, pe muntele Volgota. Aceasta a simbolizat, dragi credincioși, darea Mântuitorului spre neamul. De ce nu l-a răstignit în fara lui să sau Și nu știe unde, sau să-l taie, sau să-l Dacă tot a fost dat spre moarte dacă acum era în grija lui Dumnezeu, era practicată în poporul roman, precum și la iudeii în timpul acelui. Era cel mai greu sufriciu pentru cei condamnați la moarte. aveau să stea acolo și să moară în, în unul Unii care aveau inima puternică puteau să stea săptămâni, stafitindu-se acolo, veneau păsări în cerul și le muncau ochii, ei mușcau din carnea lor până când le ceda inima. Așa credeau și ei că Domnul Hristos să fie acolo lăsat mucat de păsări, dar nu a fost după fugetul lor ciclant satanii. Că după ce l-au răstignit avea să-și aducă aminte că serbau Paștele și aveau în legea lor ca la Paști să nu rămână omul oselit pe cruce până la apusul soarelui. Și coborând soarele spre apus, ei aducându-și aminte de acest lucru, au dat imediat ordine să le sfărâme picioarele ca să moară datorită durerilor. Dar când s-a dus la Domnul Hristos, după anasă, până la apusul soarelui, a dat să găsească mort, lucru care nu s-a mai făcut de către ei, împlinindu-se ceea ce a spus cu multe sute de ani înainte prorocul, ostinoasele lui nu se vor fringe. Tot acum avea să se împlinească ceea ce a spus Isaia, prorocul, nu te teme, Fica Sionului, că Împăratul vine la tine când pe mânti de Asin. Iată acum se împlinea litera prorocilor, Fica Sionului era sinagoga, Sinagoga știnea de împăratul său că sinagoga era înnobilată tot de către Dumnezeu prin darurile care le stăpânea prin legea lui Moise, dar oamenii s-au stricat, oamenii erau putreți. Să nu credeți că sinagoga era putre de învechită, ca un purduș care, dacă e vechi, nu mai ține el nimic. Și oamenii care o practicau ca și în zilele noastre, dragi cădincioși, erau deja puteți. Și din acest motiv îi spune sinagogii, ca o pronocie, nu te teme că vezi pe împăratul tău că vine pe munzi să asim, adică închip ei, vine spre moarte. Iubiți și într-o conotație mai înaltă, Dumnezeu a dat să-L arate pe omul răutatea Lui. De fapt, sinagoga care și-a dat de la Dumnezeu, a dat să se războiască cu Dumnezeu însuși. Gândiți-vă, vreau în ce culpă abominabilă poate să cadă omul? Hristos a fost momiala pentru om, de fapt dar ommeală nu doar părută un dup cu cred monofiziții și alte secte ale lumii care au spus lumea creștină. Hristos a venit om de săvârșit în tot ce se cheamă om, a luat viață ca orice om și a murit ca orice om. Diferit este de către ceilalți oameni cauza morții lui, motivația. Când te omoară cineva pe drept, parcă suferi puțin, îți faci o mie culpa, parcă merită așa ceva. Dar de vreme ce Hristos era Dumnezeu și a venit atât de bun, atât de smerit, pentru ce mă omori? Dacă o omorau niște tâlhari, cum erau la drumul mare, mai era cum era. Dar de vreme ce tu, Fiul meu iubit, tu, rabin, tu preot, care ai fost înnobilat cu darul meu de omor, pentru ce? Și totuși își pleacă capul în același chips o marmă că de tu cine era prăcit, vor vedea pe cine au opus. Iubiți-vă din la timpul acesta apocaliptice, trebuie să fim înțelepți ca șerpii și plâns ca pe Timpurile sunt prepăstioase. Lumea nu mai este ce-a fost. Lumea este o pradă prinsă în chiar de vânturi. Oamenii nu mai au libertatea care au avut-o. Oamenii au devenit niște roboți. Acum atentatul putremurător care se dă, se dă la libertatea minții. Deja se văd roadele acestei munci diabolice, că și mințile oamenilor sunt furate. Oamenii au început să devină, cum n-au mai fost niciodată în lume manipulați. Prin diferite metode, din tot ce înseamnă o este manipulat și poate să ajungă chiar și criminal, după cum mai vedeți și frățile voastre sau auziți. Când este chestionat, cum te-ai omorât? Credeți-mă, nu știu. Nu știu. Am găsit eu oameni care au spus, ne-a șoptit la ureche și tot îmi spunea, omoară-te. Ne-a spus mereu la ureche, omoară-l. Făcut are faptă. Diavolul a închinat pe lumea. Și de ce? Nu spun să vă înspăimuri. Datorită faptului că omul s-a omul este o oaie desmetică. Păstorii se îngrișesc cu alte lucruri și ne explică omului care este statutul lui de creștin, care este statutul lui măcar de un umil om cinstit și tem și moralicește în societate, ci se propovăduiește pe capul de la o capăt până la altul. Așadar, nu este de mirare ca aceia care astăzi l-au primit pe Domnul Hristos cu așa frumoase osanale, peste câteva zile, nu ani, avea să se întoarcă zicând: i iau, iau, răstignește Misterul putremurător de care s-au putremurat și îngerii, este acesta. Cum de niște oameni așa de inofensivi, atâta de cinstiți, atâta depurați la suflet care erau excaziați de venirea Domnului Hristos, peste câteva zile, nu ani, nici luni, au fost deturnați în mânie. I-au făcut ca niște zombi, ca niște roboți, ca ceeași care l-au întâlpinat în Ierusalim, aveau să-L strigie, ea, iară, răsticnește. Aveau două bucurii acei oameni, dar diametral opuse, Acum era bucuria care le umplea toată ființa lor de venirea acelui mare bărbat care a făcut atâtea minuni și venea în numele Domnului, al Dumnezeului părinților lor, iar cealaltă bucuria de a trăiască în extrema cealaltă, că au scăpat de el. Până atunci stăteau cu ochii voltiți asupra crucii, oare îl răsticnește sau se aprobă sentința, iar când l-au văzut înălțat de crucea Concorte și celelalte două cruci cu doi tâlhari, nu mai puteau de bucurie. Bucuria de se împrăștie ca dintr-o minute în poalele său, în poalele sale, de la caiafa ca scăpat, el era șeful sinagogii atunci, al ceva, peste toți arheneiei, deja mergeau să serveze ca scosul Paști. Comentau evenimentul zilei. Romanii nu aveau nicio treabă, că ei erau idolatri, erau niște manipulați, nu știu stași, în și în lor să stășească. Dar ca să nu fie omorât și ei, trebuiau să execute această sentință. Așadar, iubiți credincioși, acea bucurie a li se întoarcă în tristețe când popoșul a dat să le cânte. Cânteșa se arătau zori, soarelui spre Dumine, că ca viitoare, că ei cum a fost el, servau bucuria morții din Hristos. Și când au văzut aceste lucruri, s-au tremurat de acum nu mai vreau ce să ne fac pe Domnului Hristos, era înviat de morți, era viruitor, a în ușele cu iară, a moartea. Oricât l-ar fi prins, l-ar fi răstricnit, l-ar fi săgetat, numai, moartea nu mai dat că era viruitor. de a venit și vă plătiți, vă luați răsplata care a făcut-o. din cărincioși, la rândul nostru, fiecare dintre noi putem ca să fim ca niște prunci care striga Losana și să rămânem acele în aceeași inocență sau ca niște caiate. Depinde cum îl judecăm pe Hristos în mintea noastră. Această judecată nu este propunzită, ci după cum întreținem păcatul, după cum ne înfrânăm de la cele carnale, la cele mentali. Orice om, dragi gădincios, este suficient să vină îngerul și să spună tu când ai că cineva bolnoagă în casă și ți este drag, oare ți mai arde de ceva? Doar dacă ești un nebun sau un nesimțit care n-ai pic de simț în tine, un sentiment de noblețe nu ai, atunci poți să-ți joci avânte mama sau tată în casă mort. Avându-l pe Domnul Hristos, Dumnezeul nostru pe care îl prețim, ne mă ardă de ceva săptămâna supliciului Lui care vine în continuare. Ar trebui, dragi credincioși, să ne putem în acele vesminte frumoase, smerito, plângându pe Domnul Hristos că nu merge ca un tăjar după cum l-au catalogat ca de timpul acelui, și acestea de astăzi de parte, sunt departe, mai nevoiei, după cum avea spus, a spus prorocul spus săturat sau s de fii și-au lăsat rămâșit fruncilor lor, aceștiași fruncea celălalt de atunci. Așadar, noi să ne vedem de drumul nostru frumos plăcut, această a Ducului care s-o face din propria noastră voință. Că trupul întotdeauna se războiește cu suflet. Hainele înțințe de către Ierusalimeni nu erau decât supunerea trupurilor oamenilor spre cinstea Dumnezei Iisus. Vrați să-i zicem și noi Domnului Hristos care vine de bună voie spre moarta, de pe coroana, ce ne prorocești cuvinte o să-l am bine să-i pucăta ce vine în